Да отидеш в Рим и да не посетиш папата, с усмивка към тази поговорка започваме следващия разговор в Хоризонт до обед, защото винаги около 24 май говорим за българската делегация при папата. Утре премиерът Пламено Рашарски обаче ще бъде на посещение в Рим, но ще стигне до Рим без да види папата. Ще го направи отново след седмица на 28 май, а на 24 на поклонението на гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клемент ще присъства вице Зинейда Златанова. Сега на телефона е доцент Владимир Градев, бив посланник на Република България към светия Престол, т.е. Ватикана. Добър ден! А, здравейте! Благодаря ви, че ма връщате към тези години, когато я бях в Рим. Когато говорим за това традиционно посещение около 24 май във Ватикана, можем да зададем и въпроса за това а, разминаване. Орешарски от Израел, където беше вчера, отива в Рим, но папата от Рим отива в Ярусалим, но няма да се срещнат във въздуха, защото тези полети се разминават с а, два дена. За първи път ли се случва това да няма среща с папата преди 24 май във връзка с а, този светъл ден на кирилицата? Преди 24, около 24 май среща с папата в последните години, винаги е имало нали, това е една традиция, която е започнала още от времето на Кодор Живко, вече 35 години, продължава. Хубава традиция, несъмнено, не е задължително, разбира се, това да се случва на 24 май. Най-вече защото папките не приемат всеки ден Иван Павел II и Пенедикт и настоящия. Нито сряда и събота и неделя папата никога не приемат при никакви обстоятелства. И винаги, когато се. 24 май се е падал и от тези три дни. Срещата аудиенцията съответно се е изменяла за някои от близките, възможни и за двамата, и за правителствената делегация, и най-вече за Светия Отец. Не, Казвате, се, че... Имало и случаи, само да кажа за днешната. Случай, че е имало случаи, както през 2002 година, когато на 24 май папа Иван Павел II дойде в България, тогава правителствената делегация го посети на 11 май, което е отличен ден. Сега нямаше да се объркваме с всички тези дати, ако бяха решили просто да отръдат на 11 май. Казвате, че от 35 години за първи път няма да има среща с папата а преди 24 май. Вероятно ще има обаче на 28 май. Е да, очевид, но ще е. нашия премиер се, се води от предупреждане, че не можеш да отидеш в Рим да не видиш папата. И е, ще се състои тази среща, която е в всички случаи добре. За 24 май обаче... Виждаме, че българският патриарх ще е не в Рим, а в Москва. Трябва ли да търсим особена политическа многозначителност в този факт? Преди всичко, в 24 май, в честването на 24 май, ние трябва да търсим а, духовната значимост, духовната и културната значимост на тези събития, особено когато говорим за нашия патриарх и за, а, за а, папата. Бих казал по този въпрос, наистина тези разминавания до сега, е, честването от 24 май за нас има два аспекта. Първият е големия наш празник в собствената ни страна. От е, друга страна, ние винаги сме били призвани, българския наук се е чувствал призван да разпространява и да утвърждава своята рода в разпространението на славянската култура и песня. За това, е било, за това е толкова важно, пръстването нашата делегация в Рим, където е и гробът на Свети Кирил, където Свети Кирил и заедно с отврата Метода и тяхните ученици са занесли и тези своите светите книги, преведени на български язик, един изключително важен момент в нашата история. Днес в света. Другите в Европа, другите славянски народи се стремят ну, в едно, бих казал, не винаги съвсем благородно съравнование да иземат тази наша рода. И в, те са изключително активни, изключително активни са всичките в това отношение, в това и ние някак си това го забравяме и подценяваме. В този смисъл бих казал, че е, голямата културна и духовна мисия на нашия патриарх, разбира се, е той е свободен да, да бъде където иска, няма нищо лошо в това да бъде в една посестрима църква, като в Москва. Но е, ние бихме се радвали за да разбира се, ако руският патриарх за 24 май, именно той... Той иде първо в България и най-вече би се радвал да и тогава България би изпълнявала своята мисия и своята рода на посредник между източната и западната култура в Европа. Именно за това Йоан Павел II направи брат Сакирова Методи покровителя на Европа, за да диша Европа с двата си бедредра, както обичаше да казва той. Ако нашия патриарх направи възможна една среща в София между. Папата и Московския патриарх. Това, това ми идва на ум сега, когато говорихте за тези разминавания в Евросъедин, между нашия премиер, Няма място там за среща между един политик и папата, защото папата отива в Израел, отива в Света земя, да се срещне там с Константинополския патриарх. И би било чудесно. Ако в София, един ден, защо не, трябва да мислям по-широко, трябва да мислям как са се мисля за братствата Кирова методи, между руския патриарх. Константинополския, и за Константинополския патриарх отново и Римския папа се състои тази среща, която да отдаде почет към делото на светите братя и да допренесе за единството, за християнското единство на Европа. Една интересна а, това, идея София де Центъра. Если казвам една интересна идея София Дъ да, Центъра на една среща. е необходимо едно, има едно предисловие, за съжаление в е факт, но. Единственият българен, може би, който от нашите политически и духовни ръководители, който никога не е бил в Рим, това е българския патриарх. Българският патриарх никога не се е покланял на гроба на Свети Кирил. Нямаме такъв случай. Нето патриарх Максим все още Патриарх Нялсет също не е отишъл нито патриарх. Дори патриарх Кирил, да кажем, той е живял в едно тоталитарно време, когато това не е било възможно. И ако ние искаме действително да утвърждаваме делото на практики, като първото нещо, което би трябвало да направи негово святейшество, е нашия патриарх е да се попълне на гроба, на Патриарх, на благодаря ви. Интересни идеи. Доцент Владимир Градев, бивш посланник към Светия Престол да, Ватикан. Благодаря ви. Бях доцент, върнахте ме към модастта преди 7 години. Професор Владимир Градев, извинявайте. Грешката да. е моя. А благодаря ви, че бяхте в нашия ефир.